כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחירותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כי עז, ואיברתם כי קשתה. אכליקם ביעקב ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, קרע רבץ כאריה וכלבי, מי יקימנו? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילה, ולא יקחת עמים. או שרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. כיבש ביין לבושו, ובדם ענבים סותו. ככלילי עיני מיין, ולבן שיניים מחלב. זבולון, לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירכתו על צידון.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 צעדה על אישורו. וימררוהו ורובו, ויסתמוהו בעלי חצים, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי ויברככה, ברכות שמאים מעל, ברכות תהום,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 ויגבה, ויאסף אל עמיו.